Храбрият Дейв Много отдавна в гъстата гора пристигнала една стара вещица. Тя била уморена, защото пребродила целия свят, търсейки един крадец. Лошият, който откраднал нейните съкровища. Хе -хе -хе -хе. Дълго чаках, за да взема съкровищата ти. Понеже си стара и немощна, най-накрая успях. <сък> Ако искаш да си ги върнеш стара вещица, ела си ги вземи зад голямата река. Лоши! Ти нищо не знаеш за моята сила. Ще те намеря да знаеш, ще се бия с теб и ще си върна съкровищата. След като разбрала къде живее лошия, дошла и се настанила в близост до голямата река. Но вещицата била стара и макар да владеела магията, нямала достатъчно сили да се пребори с злото. Нуждаела се от помощ. Точно отвъд гората имало едно малко селце. Вещицата скроила план, който да й помогне. Хайде, по-бързо, повлеканковци! Колкото и да се опитваме, не можем да те настигнем. Ела! Ела! Ела при мен, дете! Ти ми трябваш! докато подскачал да хване топката, <рък> Дейв да паднал на хълма и се събудил в колибата на вещицата. А ти коя си? Та не си вещица? Да, аз съм вещица. Прекалено съм грозна и теплаша. Или съм просто различна? Знам, че никой няма да помогне на грозна и стара жена като мен и те подмамих за да дойдеш тук. Но, върви си, имам магията си и ще се оправя сама. Извинявай, не исках да те обидя. О, всички хора сте такива. Мислите, че всички вещици са лоши. Всякаш сред хората никога не е имало лоши. Върви си! Извинявай, моля те, кажи ми, Лелю, как да ти помогна? Сигурен ли си? Да, но имам една молба. Родителите ми сигурно ще се тревожат. Можеш ли да направиш някаква магия, така че да не се притесняват за мен? Тогава ще направя каквото поискаш. Много добре. Ще направя заклинание на целото ти, така че всичко да спре, докато не завършиш моята задача. Благодаря ти. си гладен, момче. Ето, вземи това. М -м -м, много е вкусно. Какво е? Специална вещерска храна. Ще ти дам още. Яш колкото искаш. Дейв ял до насита. И тогава вещицата му казала за задачата, която трябва да изпълни. Алзи, лошият! който живее отвъд голямата река открадна безценните ми съкровища Прекалено стара съм да се бия с него Искам от теб да ми ги върнеш обратно Но аз не притежавам нито магия, нито сила Аз съм просто едно момче Аз ще помоля добрите духове да ти дадат сила и мъдрост Но за това ти трябва да им угодиш как да има годя вещице? Трябва да постиш, докато не дойдат всички добри духове и не те благословят. Легни тук край огъня, за да не ти е студено. Аз ще повикам всички горски същества да дойдат и да ти правят компания, докато постиш. Както кажеш, Леля, ще ти помогна. И Дейв легнал край огъня и всички животни от гората дошли, за да му правят компания. Така минали 20 дни. Една нощ, когато Дейв спял, доловил тих шепот, докато духовете се събирали около него. На сутринта дошла вещицата с купа пълна с храна. Ти вече пости 20 дни! Ти си силно, момче! И сигурно си много гладен! Ето, вземи това! Благодаря! Дойдоха ли всички добри духови и дариха ли те с способности? О, не! Едните от тях дойдоха, но другите не се появиха. Казаха ми, че не съм постил достатъчно дълго. В такъв случай, трябва да постиш още малко! Ще го направиш ли, синко? Обещах ти, че ще ти помогна, значи ще го направя. И малкото момче отново легнало край огъня и всички горски същества дошли при него да му правят компания. Така минали още 10 дни. И една нощ. Добрите духове се върнали. На следващата сутрин вещицата донесла на Дейв храна и пак го попитала. Дойдоха ли всички добри духове и дариха ли те с способности? О, не, някой дойдоха, но други не се появиха. Казаха ми, че не съм постил достатъчно. Хм, в такъв случай трябва да постиш още малко. Ще го направиш ли синко? Обещах ти, че ще ти помогна, значи ще го направя. Но този път, щом Дейв легнал и духовете се върнали. Доволни сме от чувството ти за дълг. Ще ти дадем всичките си способности. Сега ще бъдеш силен, мъдър и ще можеш да се смаляваш или увеличаваш колкото пожелаеш. Дейв и вещицата били доволни. Благодарили на духовете и дошло време Дейв да върне съкровищата на вещицата от Лошия. Лошия! Взе всичкото ми злато и вълшебния ми мост! Създадох този мост, използвайки всичката си магическа сила. Мостът може да се отвори и по него да преминеш през поток. Може да стане толкова голям, че да прекосиш цял океан. По него можеш да стигнеш до небето или да слезеш дълбоко под земята – трябва да ми го донесеш обратно. Духовете ми дадоха сила и разум. Сигурен съм, че ще мога да ти го върна обратно. Обой ги и не се плаши. Ако им се довериш, те ще те преведат през голямата река и ще можеш да я прекусиш. Ще направя каквото ми казваш. Дейв напуснал къщата на вещицата и тръгнал към голямата река. Реката била буйна, могъща и страшна. Дейв се страхувал да стъпи в нея. Но бил дал обещание на вещицата и не можел да се върне. Събрал сили и се опитал да стъпи в реката още веднъж. Дейв преминал реката и стигнал до дома на лошия. Надникнал през прозореца. Видял, че стаята е пълна с чували със злато. А въгъла стоял моста. През прозореца на кухнята видял готвача да приготвя огромно количество храна за лошия. Дейв измислил план – Лил се. И се покатерил в кухнята през прозореца. Скрил се зад буркана с червения пипер. О, вкусно е. О, господарят дойде. Така храбрият Дейв помесал лошия и цялата му къща с златото на вещицата и вълшебния мост. И се върнал в дома на вещицата. Върнах ти обратно не само съкровищата, но и самия лош, за да можеш да го накажеш така, че повече да не краде от когото и да било. Мога да направя само едно. Сега ще остане тук завинаги, за да не наранява и граби старите и немощни хора. Никога! Така завърши лошия, а вещицата била много благодарна на Дейв. Благодарение на теб! Сега мога да се върна в моя свят! Храбрецо Дейв, ти толкова ми помогна! Кажи ми, какво да направя за теб? Можеш да поискаш всичко! Лелю, само ме върни от дома такъв, какъвто бях! Не искам нито сила, нито специални способности. Ние хората не си даваме сметка, че с тях можем да нараним останалите. Духовете са те наранили с истинска мъдрост, Дейв? Добре, тогава ще те върна такъв какъвто беше. Но тъй като си спечели способностите, те ще се върнат в деня, в който ти се наложи да помогнеш на някого. Гордем се с теб, храбри Дейв! И така Дейв се прибрало дома. А вещицата се върнала в своя дом, отвъд звездите, със своите съкровища и безценния си мост. Край!